Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju i Marku Gospod Bog spasitelj naš O vrijeme ono dođe Isus na ono strano u zemljo gdje i sretušega dva visomučnika, izlazeći iz grobova, tako opaka, da ne mogaše niko proći put demonije, i gle, povikaše govoreći, šta hoćeš od nas, Isuse, sine Božije, zašti si došao, amo, pre vremena, da nas mučiš, a daleko od njih, paše ja sheverikokr do svinja i demoni ga molja kogovoreće ako nas izgoniš dozvoli nam da idemo ukrdo svinja i reči idite i oni izdišavši otiđoše ukrdo svinja i gle navali sve ukrdo svinja sa brega u more i utopiše se u vodi Pa svinjari pobjeguše i došavši u grad, kazaše sve i za besomušnike. I gled sav grad iziđe u sosret Isusog i vidjevši ga moljaše da ode iz njihovog kraja i ušavši u lađu, pređe i dođe u svoj grad. U vrijeme ono iziđe Isus na goru, I dozvao neko i sam tijede I dođoše mu I postavi dvanestoricu Da budu s njim I da im šalje da propovjedaju I da imaju vlast Isceljivati bolesti Izgoniti demone I nadeno simonu ime Petar I Jakova Zavedejeva I Jovana brata Jakovljeva I nadeno im ime ovo Andrej to znači Sinovi Broma i Andreja i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Toma i Jakova Alfejeva i Tadeja i Simona Kananita i Judo Iskariotskog kojega i izdade а tebe, Gospodin, slavom tebe. Matra i Sinem i Svetoga Duha. Ovo što danas Ono situaciju kad posuje odgledanog dijela nekog velikog filma, kad baš nešto treba važno da se desi, nestane struja. Danas, braće sestre, kao da živimo bez struje. Evo ovo sveto evanđelje koji počinje jedna etapa, nova etapa istorije. Kad počinje život koji smrt ne može više da zaustavi. Istina koja ne može više da se promijeni. Temelj koji ne može da se pokoleba. Ljubav koja ne može da izblijedi. Mi kao da se to nije ni desilo. Čuli ste sveto to Evanđelje, makar dijelimično, jer znamo da danas vlada ta bolest brzo ga zaborava, ili potpuna nemoć da čujemo i jednu jedinu riječ gospodinu. Svjesni smo toga, ali vjerujemo da ima makar toliko kondicije, toliko pažnje da smo registrovali ono što jevanđelje današnje govori. Ima struje u crkvi, braće i sestre. Ona nikad neće nestati. Jer energia koja pokreće život u crkvi je blagodat Božija. Dakle, energija Božija, život Božiji, sila Božija. A ona ne može da ne evo vidite kako svježe zvuče ove riječi. U svijetu zaboravili smo na njih. Dobrim dijelom naše srce još uvijek pripada tom duhu, duhu ovoga svijeta. A duho ovoga svijeta, braćo i sestre, on je zaboravio evanđelje. On ga je odbacio. I ove riječi, ovaj događaj, ovaj susret životodavca i svetih apostola, mi više ne možemo sresti izvan crkve. Uđite u biblioteku velikog naučnika, mudraca ovoga svijeta, Ovi tekstovi nisu tamo prisutni. On se ovim događajima i ovim ličnostima ne zanima, ne bavi. On istražuje nešto drugo. On je zagnjuren svojom pažnjom i svojim darovima i sposobnostima u tvar, uograničeno, i sebe tim istraživanjem ograničava njega apostovi ne interesuju, njega ovaj susret ne zanima. A pošto ovaj svijet, braći i sestre, počiva na takvom znanju, onda imamo ono što imamo, nepoznavanje stvari. Danas, braći i sestre, ljudi ovoga svijeta ne bi mogli vjerovali i ne. Dobro, znamo da se vi ne bavite tim istraživanjima, ali to je loše. Ali vjerovali ili ne, u visoke naučne institucije i zaberite ljude koji važe za znauce. Neće znati da vam nabroji imena svetih apostola, ne svih 12, nego recimo 5 ili 6 od 12 storice. Koje gospod izabra? kako smo čuli u ovom svetom evanđelju, prizva one koje htjede i dade im vlast i posla ih da propovijedaju, da izceljuju svaku bolest i svaku nemoć i da izgone demone, da propovijedaju pokajanje i carstvo nebesko koje se otkrili. Danas, braćo i sestre, živimo u mraku. I mi, koji evo prilazimo crkvi, mi ne možemo prići i ne možemo se priključiti ako se ne vratimo u one dane ako ne postanemo naslednici i učesnici onih događaja. Jer, vrlo je važno naglasiti ono što u Evanđelju čusmo. prizva one koje htjede U tom htjenju. Čijem htjenju, braće i sestre? Gospodnjem htjenju. Ko to hoće baš ove apostole? Ko to hoće njih dvana istoricu? Čovjek? Ne čovjek. Bola. Volja je Božja bila da oni budu pored njega. Prizva one koje htjede. I ja, u tom htjenju, braćo i sestri, nalazi se velika sila. Gospod, kad nešto hoće, recimo da bude svjetlost. Svjetlost biva, braćo i sestre. Gospod, kad nešto hoće, to biva. Kad hoće da stvara iz nebića, da privodi u biće, sve se dešava dolazi do stvaranja. A zašto jer Gospod tako htjede da stvorimo čovjeka i etoga čovjeka da neka bude sunce i bi sunce braćui i sestre, zvijezde, znate kako su nastale zvijezde? Vi koji se zanimate astrologijom, astronomijom i raznim drugim oblicima istraživanja, ne blagosloveno. Znate kako su nastale zvijezde? Tako što je onaj koji je prizvao apostole, naravno u jedinstvu i saglasju volje sa ocem i Duhom Svetim, stvorio zvijezde. Neka budu zvijezde i mjesec da upravljaju noću. I čital onaj svod, braći se sese, koji nam privlači pažnju Na ima silu da privuče pažnju i da privuče ka tvorcu. To je sve stvoreno kroz onoga, kroz volju onoga koji evo danas priziva one koje htjede da prizove. Njih 12 istoricu. I u tom prizvanju, braći i sestre, nalazi se sila blagoslova koju apostolska crkva ima do dana Današnjeg. Ova crkva u kojoj mi živimo Ona je tu po Božoj volji Jer gospod tako htjede Ova liturgija koju mi služimo, braći i sestra To je liturgija koju služimo zajedno sa svetim apostolima I zajedno sa gospodom koji hoće da je mi služimo danas Znate kad bi smo joj služili da gospod neće? Nikad. Ovu liturgiju koju služimo, gospod hoće da služimo. U podmajnama, u budvi, sabraše se ljudi, braća i sestre, sveštenici, monasi, grešnici i bolesnici. I odslužiše liturgiju jer gospod ih prizva, jer htjede da služe. I mi služimo, braćo i sestri. Mi smo se povezali kroz crpu sa voljom Božijom. I pogledajte šta se dešava. Pogledajte kakve sile smo primili u ruku. Sa kakvim energijama, blagodatnim, raspolažimo, braćo i sestri. A otkuda? Jer Gospod tako htjede. Ono prizvanje svetih apostola i projavljivanje njegove božanske volje da budu s njim i da ih pošalje. To je ona sila koju samo crkva ima. I otuda takva revnost, apostolska revnost, ne samo svetih apostola, nego i njihovih naslednika, svih svetih episkopa i učitelja, da se crkva, braćo i sestre, uvijek drži Tog prvog blagodatnog impulsa, tog prvog blagoslova, tog prvog izbranja. Jer u tom jedinstvu, apostolskom jedinstvu, koje i mi treba da čuvamo i imamo, a imamo na dar, samo ga ne čuvamo, braćo i sestre. Nismo se odvojili od apostola sviješću, umom, voljom, srce. A ti vidi, ti možeš da grliš apostola Petra. Ti možeš da si vezan za njega, tijelom, ali ako umom, voljom, srcem, nisi u jedinstvu sa njim. To nije apostolska svijest. Ti možda živiš u istom stanu s apostolom Petro, pod istim krovom, za istim stolom, ali ako umom nisi sa njim, srcem i voljom, ti nisi njegov nasledni. I od te blizine nemaš korist, jer nisi u onom blagodatnom smislu poveza, Zato postoji mogućnost da se stanje izmijeni. Pokajanje, braći i sestre, o kome se često govori o crpi, ono je pokajanje istinsko i prodotvorno, ako se vratimo apostolima, a vrativši se njima, mi smo se vratili volji Božijom. I zato su, kako rekao smo, svi sveti oci, apostolski naslednici, tako strahovito insistirali, neumoljivo, čuvajući poziciju apostolske, ne odvajati se od crkve. Odvajajući se od crkve, mi smo se odvojili od apostola. Odvojivši se od apostola, mi smo se odvojili, automatski odvojili od onoga koji je poslao. I mi živimo u prosoru koji nije blagosloven, koji nije po voli Božijom. Primajući učenja koja su strana apostovskom učenju, apostovskom predanju, crkvenom učenju i crkvenom predanju, mi se automatski isključujemo iz volje Božije. Gospod to ne želi. I šta ćeš tamo da nađeš? Pustinju, glad, probleme. Evo svi ovi problemi koje danas imamo, braći i seste. I ovako, ličimo. to dobro zapamtite, to jeste tako, to vam je sve od neposlušanja, to vam je sve od neznanja, to je zato što nećemo kako je Gospod izabrao, zato što nećemo onako kako Gospod hoće. A kako Gospod hoće? Evo potvrdio je ovim jeranđeljem, hoću ovako, Petre, Jovana, Jakove, i svi drugi od 12 storice, i svi oni 70 apostola, onda hoću sve one koje su oni u zakonitoj hirotoniji, dakle rukopolaganju, podizavi na episkopski apostovski čin, hoću njih, hoću sve zakonite jerarhije crkve, hoću sve što je u kanonskom blagoslovu jedinstvu, do dana današnjega, I Gospod, braćo i seste, svojom voljom, svojim htjenjem. Pazite, volja Božija je silna volja, životvorna volja. Njoj se sve pokorava. Ko se ne pokorava voli Božijoj? Demoni, braćo i seste, samo demoni. I oni imaju svoje carstvo, a to je pakleno carstvo. Vatra koja tamo sijeva i gori i peče, Jeste vatra na poslušanje. A tamo gdje je volja Božja, tamo je i blaženstvo, braći i sese. Tamo je mir, tamo je spokoj, tamo je harmonija, tamo je jedinstvo. I crkva Hristova, crkva pravoslavna, donosi nam tu volju, prenosi nam tu volju. Sve, braći i sese, što crkva propovijeda, sve našta nas poziva, sve ono čemu nas ona uči, Uči, jer Gospod tako htjede. On je tako izabrao. Zato i učerašnji praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla i današnji praznik, jer danas za one koji ne znaju, mi slavimo Sabor apostola. Sabor velikih apostola, njih 12. To je veliki, vrlo značajan praznik. Poziva nas da se vratimo u jedinstvo sa crkvom pravoslavnom, a kroz nju sa svetim apostolima, a preko svetih apostola sa samim gospodom. I u njegovoj svetoj volji braći i sestre, naći ćemo sve. Naći ćemo život i mudrost, sve ono što nam treba. A odvajajući se od crtve, naći ćemo na i pusta polja i vremena. Sva ona učenja, koja se ne poklapaju sa učenjem crkve, braću i sestu, ona nisu po volji Božijoj. Sveti apostol Pavle osmijelio se, a sa Božim blagoslovom da kaže, da čak, iako bi angeli govorili drugačije nego što oni govore, da bude anatema, zato treba se potruditi, a Bog će pomoći da se vratimo tom apostovskom mudrovanju, apostovskoj misli, apostovskom načinu živote. Mi, braćo i sestre, ne bi trebali da se razlikujemo, ni učemo od apostolske svijesti. Ako smo u apostolskoj crpi, mi treba da budemo njihovi učenici, a mi i danas, braćo i sestre, ne znamo, ponavljamo, da nabrojimo i njihova imene. Evo pogledajte sami koliko čitamo svete apostole, koliko čitamo sveta evanđelja, koliko svoj život radimo na njima. Rijetki su oni koji to čine, a svakni koji to čine može da vam potvrdi i danas, i juče, i sutra, Da su istinite riječi, Gospodine, da ko tvori volju Božiju, taj Boga ljubi i Bog se useli u njega i živi u njemu. A kakav je život čovjeka u kome Bog živi? Boži mir, Božja istina, Božja sila, Božja besmrtnost, Božja ljubav. Ali to ne možemo da primimo izvan volje Božije. To ne možemo da primimo izvan crtve izvan apostolske crkve nemojmo da se grupiramo braćo i sestre pa da crkvu doživljavamo kako se nama čini mi danas crkvu doživljavamo kako se nama čini da treba ne može to tako ne moraš ni toliko a tako ne može doživjet ćeš onako kako su i apostoli doživjeli drugačije ne može a oni je nisu doživljavali kako se njima htjelo nego kako ih je duh sveti naučio Naš odnos prema liturgiji, braćo i sestre, ne može biti bilo kakav. Znate li kako glasi apostolsko pravilo, braćo i sestre? Da čovjek, hrišćanin, koji je sa svješću prišao od crkvi, prišao Hristu, koji je primio sveto kreštenje, koji je dao zavijete, koji je primio duha svetovu tajni miropomazanja, koji se jednom u životu pričestio... Kakav odnos treba da ima prema crkve? Svešten odnos. I svake nedelje na dan gospodnji, on treba da je prisutan. A sveti apostoli upozoravaju da, ako uđe nemar, i ako čovek počne da izostaje sa svetih sabranja, sa tajnih večera, jer ova večera, ova liturgija, braću i sestre, je tajanstvena, mistična. Iako mi još nesposobni da na mističnom planu opštimo, mi smo ovdje svi, vjerujte, načula oslonjeni, ali to je za liturgiju najgore. I tu se riječi gospodnje potvrđuju, bolje je ako nas oči sablažnjavaju, bolje ih je izvaditi pa biti bez očiju u hramu da bi one umne progledale i vidjeli ono što tjelesne nikad neće vidjeti. Bolje je, braćo i sest, uši odrezati ili začepiti, da one unutrašnje čuju glas onoga koga ove ne mogu razumijeti. Ruke i noge, sve što nas sablažnjava, to jest odvaja od crtve i od Boga živoga i od svetih apostola, treba odsijecati i bacati od sebe. Bolje nam je bez toga u životu ući nego s tim mogatarati i hoditi stran i lošim putevima. Mi nismo, braćo i sestre, na mističnom nivou, ali možemo biti. Iako ne vidimo ova liturgija, jeste tajna večera. Na ovoj liturgiji mi smo za istom trpezom za kojom sjede sveti apostoli. Znate li vi to? Za istom. Kad čovjek bude na večeri sa nekim velikim čovjekom, velikom ličnošćom, iz bilo koje oblasti društvenog života, a to za njega predstavlja veliki događaj, večerao je sa njim, bile u visokom društvu, a mi smo ovdje, braći i sestre, mi smo na večeri, ne sa velikanima ovoga svijeta, mi smo na večeri, Sa živim Bogom. Mi večeramo danas, mi jedemo danas. Ono što su apostoli jeli. z ovom trpezom su i apostoli prisutni, braći i sestri. Na čelu ove sofre ne sjedi čovjek, nego Bog u tijelu, Bogo čovjek, Isus Hristos. Ima li veće časti, braći i sestri? Ima li većega blagoslova? A da bi mogu i da pristupimo i da sjednemo, treba da budemo pozvani. Treba onaj koji sjedi na čelu da želi, da hoće da mi budemo sa njim. I ovo što smo mi sabrani, jeste projevanje govoga htjenja. Znate, ima ljudi, i mi smo do juče bili među njima, koje gospod ne želi ovdje da vidi. Ne... Zato što su ljudi, ne, Gospod je došao zbog nas ljudi, nego što žive tako kako žive, a neće da se pokaju. U redu, slobodan si, možeš tako, ali za ovom trpezom ne možeš da sjediš, dok se ne pokaješ, dok se ne promijeniš. Mnogi braćaju se, nemojte misliti da oni to preziru, da prevazilaze, ne. Ne mogu da dođu, jer Gospod... Ne želi da ih vidi vidite. A mi smo ovdje zato što nas je Gospod rizao i zato što smo se malo pokajali. I evo vidite posljedice malog pokajanja. Vrlo malo pokajanja. Malo smo se zainteresovali, malo postili, malčice počeli da radimo na sebi. I evo vidite blagoslov. Ovo je već veliki blagoslov. Ne možemo da pretrčavamo preko ovoga. Nemojmo da izglazimo sve ove večere zagledani u telefone, u mailove, je li nas ko pozvao, je li došla neka informacija, hoće se otvoriti posao, hoće se ostvariti naše želje i planovi, mašte. Ovim se, braću i sestre, sve daje. Zato Zlatovsti Jovan i pita, šta vi još hoćete? Šta ovo me hvali? Kome se još nadate, ovo je, braći i sestre, vrh. Ovim smo mi ispoštovani, maksimalno ispoštovani, da budemo u prisustvu živoga Boga i ne samo u prisustvu, nego da se sjedinimo sa njime, da jedemo život, da primimo život svetu tajnu pričašće. Od toga, braći i sestre, ne može više Crkva vam od toga ne može dati ništa veće, ne može i neće. Gospod ne želi ništa drugo da nam da, a ovo želi i evo daje, zar ne? Svakodnevno se služe liturgije, braći i sestre, u crkvi. što to znači? Svakodnevno davanje. Gospod uvijek daje, ko će da daje? Samo zatraži blagoslov i dobit ga. Blagoslovi, Bog te blagoslovio, podaj gospode, naravno, ukoliko zaista tražiš, i daće ti gospod. Ovo što na liturgiji u crkvama govorimo, podaj gospode, gospode pomiluj, to vrlo rijetko ko govori od punote srca. A samo jednom izgovori, srcem podaj gospode, i daće ti gospod. A kako otac da ne da djeci svoju? I roditelji, zli roditelji, gordi, samoljubivi, padaju daju, kako otac savršeni i sveti, da ne daje djeci. Zato, braću i sestre, obratimo pažnju, ovo je veliki trenutak, su veliki događaj, veliki dani u našoj crpi, velike mogućnosti. Gospod hoće da daje. I ona sila koju apostolima dao, da izgone demone, da iseljuju i ona i danas tu sa nama. Naravno, nemojmo odmah na tjelesne bolesti, nisu one glavne, duhovne bolesti, nema već bolesti, braće i sestre, od nemara duhovnoga, od zaboravnog, a pa vidite, danas je epidemija, pandemija, ljudi uopšte ne čitaju evanđelje, to je bolest, braće i sestre, zamislite da ovim gradom zavlada neka bolest, da ne jedemo, ništa. Idi u podalnicama nikoga, leb što izašao iz pekara ostalo je, možda jedan dva da su otišlo i pojedeno, ostao leb nepojeden, vodu niko ne pije. Na sunce niko ne izlazi. Vazduh neće niko da diše. Tako je breću i sestre sa nebeskom svetlošću, sa suncem pravde, neće niko da se ogrije. Neće niko da izađe da se osunča, nego se tu kao slonovi premećajemo sa lijevoga boka na desni bok. Malo lice, malo pomade, malo leđa i supe. Sramota, braćo i sesto, sramota. A na da sunce pravde nećeš da izađeš, nećeš blagodakni zraci da te proživu. Neće живу vodu. Pogledajte danas ovdje. Ima leba nebeskoga koliko god oćete. Imamo žive vode blagodatne. Imamo krvi gospodnje. Ne mojte se plašiti kad govorimo krv gospodnja. Ljudima koji nisu spremni, kojima čule nisu izvežbani, mogu možda i da se sablazni. Krv Božija. Pa i kad si bolesan šta primaš? Šta dajemo posloperacije? I kad zagusti? Krv, braćo i sestre. Imali krvi, tražimo grupu našu. A ovdje je naša grupa, jer naša krva, ako smo kršteni je grupa Božija. Istu krvnu grupu imamo sa Kristom, braćo i sestri, i primamo je. Kroz vene nam Bog, braćo i sestri, teče Božija blagodra. I mi to ništa nećemo, zamislite. Nećemo to. Imamo riječ Božiju. Životvornu riječ, vježu riječ Božju. Danas kad je čitamo, kode je gospod pred nama. Uopšte vjekovi nisu uticali na nju. Izgovorena prije 2000 godina, maista, ista sila, braći i sestri. To je Božja riječ, kako vrijeme, brate. To je Božja riječ, Božja si, samo je čuo i spažnju. A šta mi radimo? Mi je ne slušamo, braći i sestri. Niko to neće da čitao. Niko ne čita sveto jevenzele, braći i sest. Zamislite, boleština samo takva. I onda smo navalili da se iselujemo od kancera, od velkemije, od gripa, od ovoga, od onog. Ušte to, to su blagoslovi Boži. A te bolesi su blagoslovi da te otrijezne, da prepoznaš pravu boles i pravog ljekari i sjelitelja. A to je u crpi prisutni živi Bog. Jevo, I evo, braćo i sestre, pogledajte kako nas iscelio, pogledajte kakva terapija, liturgija. Sve je usmjereno na onoga i na ono što je svijet bolesni potpuno odbacio. Svijet nikako apostole, a crkva baš njih. Svijet danas, nema apostola. Šta je danas? Ko zna koji je praznik? Šta se danas prazu? Nema apostola. U redu, 12-13 jul. Svaka čast. Čekaj. Šta da ti praznik bez apostola, brate? Kakva je to pobjeda bez apostolske zastave? Kakva je to sila bez Božje volje i blagoslova? Čemu se nadaš ako Boga ne očekuješ i Boga ne slušaš? Sve će to da vrijeme raznese. A mi to upravo činimo. A crkva, povajte kako nas riječi, povajte kako nas namješta. Danas i juče sveti apostoli, post pred njima i liturgije, direktno uključivanje u liturgiju tajnu večeru. Eto, braće i sestre, kakav je blagoslov za naš narod što ima crkvu pravoslavnu. Veliki blagoslov. I nemojmo ništa da tražimo izvanje. U njoj imamo i zemlju, i nebesa, i nebo nad nebesima. U njoj imamo postavljen presto nad U U Njoj nam ne trebaju braći i s nikakvi pomoćnici, nikakvi saveznici. Svi su dobrodošli, vrata širom otvorena, ali nam ništa ne treba. Ne morate ništa donositi. Treba ali vam što pitaju sa zapada. Ne ništa, no ako hoćete, dođite do da večerama. Naravno da primimo svi zajedno apostolski pečat krštenje svetu. Treba ali što sa dalekog i bliskog istoka. Ne, ništa, no, dođite da večeramo. Ima svega u izobilju. Treba vam novca? Ne, ovdje se ne troši. Ovdje otac daje. Treba vam ljubavi? Ne, dođi da je primiš. Zdravlja, istočnik je ovdje. Sile, ovdje je svesilnik. Sve nam je ovdje, braći i sestre, ali mi to ne znamo zašto? Zato što sebe slušamo, a ne apostole. Zato pokajmo se, braći i sestre, promijenimo se, promijenimo naš odnos prema učenju crkve i učićemo ćemo u Carstvo nebesko, jer u njega se ulazi voćstvom svetih apostola. Idite i propovijedajte i liječite i izgonite demona propovijet. Ne mojte to da zaboravite. U koliko ste u ćerpi, a niste na temelju apostolskih propovjedi, onda odma kočoči ručnu, diži i ne mrdaj nitže. Tek kad propovijet čuješ, onda možeš ovim poljima da koračaš. Onda možeš ovim sferama bezbedno da se krećeš. U uđeš, a apostoli nisu pred tobom, tama će te progutati demoni će te rastrgnuti, pakao će te naslijediti. Zato, oci, braćo i sestre, oslušajmo svete apostole, da bismo kroz njih i Boži glas čuli i poslušali, da bismo blagoslov Boži primili i voljom Božijom i ljubavlju Božijom, Ispunjeni bili i tako vječni život osjetili, još ovdje za vremena liturgiju prepoznali kao otvoreno carstvo nebesko i kroz ove dveri ušli u nebeski Jerusalim, grad svetih apostola, grad svih pravoslavnih i Hristu odanih ljudi, među kojima i mi da budemo i žitelji toga grada da budemo zajedno sa svetim apostolima i sa svima svetima. Amin, Bože daj.